Apiriraren sortzia eta erakundearen ahma gabetze eguna iraganda, eren egun, atxaldeko ikitaldiazen du nagusia, e? bai honan, goi milako bat jende polber plazan bilduak ziren, eta hortaz, mintzatzeko, antzinen ere zorro bidart, egunon? Egunon. E, Zara txaldean itza hartu zuten bestiak-beste Michel Berroko irigoine, bake gileak, Michel Tubianak, Gizehsku eskubidean Ligako Horezko Presidenteak, Arrold Gude Irlandako apesak, Suzanne George Idazleak bestiak-beste, eta lehenik, eh, Michel Berroko irigoinek hartu zuen itza beraz anaiz zen ondotik, bakibideako bideako kidearen ondotik, eta uh, una nolas izuen solaxaldia, edo itzaldia Michel Berroko irigoinek. Azkenean iritsi gira, Batira sehi urte eta erakundeak behin betirako borroka armatua utzi zuela. Erabaki horren bidez, bortizkeriari eta bortizkeriaren erabilpenari uko egin eta baldintza demokratikoetan sartzeko hautua egin zuen etak. Jakinada, bakea egitea, Gerla egitea baino zailago dela. Ezin gendoen inolaz ere imaginatuko, bake borondate horrek estatuen ukasiorekin topo eginen zuenik. Bake hitza tabau, tabu bilakatu balitz bezala. Armagabetzea, aitzin baldintzarik gabeko armagabetzea, Haustura pundu bat markatzen du iragana eta etorkizunaren artean. Ja, Jojo biza arte, haustura eh? uh, hori eipatu zuela, iragana, geroa, kursor hori ezagia izan da nun behit uh, apiraren sortzian, austura eipatzen hola? ura erganzakenik seguida bat delahala eh? ere prozesua eh, ofizialki abiatu dela haitetik eh? de bate eta eh, luziak ere izan ziren aintinenetik ezkara aberzailean berian eta estrategia aldaketa finkatzeko finkatua izan zen. Haieteen bitartez nazioartea ere sartu zen hortan jokoan, Mainan uh, estaduek, uh, ez parte harturik biztan blokatze egoera, igonda sei urtez, guaitan uh, Michelek erranduen bezala, eta, ala ere, behar zen beste iniziatibat, eta iniziatiba errikoia, eta hor da, uh, aldaketa, funtseskoa, fun fun azken eana, hor uh, erriak sartu uh, um, e, duela, uh, bide jokamolde jortan, bere iritzia sartu duela, eta galtze irabazle uh, hor uh, joko horretan, eh biskitak txotek e, 6tiko sentegiada presjonei bi, biskite handia dela gobernuen aldetik hor eskenian baro karmatu galzaile bezala agertzeko eta segitzen du eta segituko du oraino baina e, egia da hor jadanik e, lushotik abiatu senda zen mugimendua eta hor Jonen larumatean erakutsi duen horrek erakusten du beste iniziatibat hartua izan dela segida bat beste butzada bat emaiteko hori eta beste ikus batetik eta beste partaide batekin. Hala, eta Prisezki lurusuko <coughs> armen suntzitze horren zergatia, haipatzen zaukun Itzaldian Michel behuko iregoinek. Landerosa bezain keskagarria bilakatzen zen egoeraaren aitzinean, gure hartura hartu ginduen herritar gisa 2000 amaseiko abenduaren amaseian. Prozesua martxan jakzea deliberatu ginduen. Eta beste behin ere, ukazioa eta indarkeriarekin erantzun ziguten. Hala ere, gau hartan, eta bereziki biamunetik milaka jendek, hiritar sumeek, militantek, alderdi gusietako haute txiek, ez hankarik, ez bururik ez duen politika horren aurka agertu ziren. Errandu zu erritik, eh, jen eh? arte zibilitik dindela, Jojo, galera handia, guai zer ginen dute Frantziak eta bediziki Espainiak? Odeon, jadanik aldaketati pibat agertu da, zeren eta orain arte eh, trabak ziren beizik agertzen eh, Frantzese eta Espainiol gobernuen aldetik, eta jonden larumatian, estatra izan, izaiten albait zen. Eta, ordeon, hori... Gehien bat frantziaren Fr Frantzia, ba. Ba, ba, ba. Bistan dena, eh? Frantzian, eta frantzian gertatu da. Or, e, frantzian aldetik, asteko aldaketa huria gertu da. Eta... De, Hori jadanik keinu bada. Horten, ez du parte hartzen hor, frantziak e, mugimendu horretan, eta deitua izan zen, eta pilaren sortzea intzin beraz e, bake prozesu hortan sartzeko, e, ez ta aktiboki e, pastu hortan, baina ez trabatze horrek erakusten du be, zerbait e, posible dela. Eta Agun argunt zen egoera hori mugitua dela, hor legoak aldatu dira. Espainian aldetik, eh? Hor, uh, biztadena, eh? bera ala etorgi dira jardokitziak eta ereiteko ez dela muituko bere egiteko eh, moldetik. Baina, uh, bai uh, Frantzian eh, balima dira aldaketak eta nazioartetik ere, hor bada esperantza bat zeren eta erran behar da. I izolatuko dela, Espainia? Izolatu ez da izolatu, zeren eta parteide izan behar du e, presuak e, hemen dira Frantziako presoan degietan eta Espainiako presoan degietan. Noizbait beharko da urbilarazi eta beharko da noizbait mintzatu, mementuan ez gira hortan, baina Frantzes gobernuen aldetik blokatze egoera hori mugitu da, Hasteko e, ez da blokatze hortan, gertatu, bada diferentzia bat beraz, orain arte berleguan ziren, baina diferentzia bat agertu da Frantses gobernu, espainal gobernuen artean baina zein eta areino joiten alden eta hori, ondoko e, aste hilabeteak biziki importanteak izan direa, bai Eta, la, euri, aratxaldeko ara buruz, eta goizian, hori eh, taraziko dugu, ageraldi instituzional batekin uh, asizela, giaztatze bat zordeak antolaturik, Jean Rene Txegarai Euskal Elkargu goprisidenteak itzartu zuen, eta baita ere, uh, jam, manikal ingam uh, Shri Lankarrak, unek du zuzentzen bat zordea entzun dugu janik berrietan eta espikatzen zuen uh, be, txetxe -tx berrike eman uh, ziola uh, agiria erakusteko nun ziren zortzi lekuen helbideak eta uh, eskertu nahi izan ditu ere? Bai, hor dion uh, lehen gauza uh, azpimara gerria hala ere lehen itzake eskoraz zeman dituela Sri uh, Lankatik eldu zen beraz nazioarteko beraz ordezkari horrek Bai, onakoak e ez egin e, bai on, Ez, ez du egin mainan, bon, ez in, in, importanta urratz eh, simboliko bat azteko da hori. Eta bestalde, berak ere bere erran dituzun xe horiek eman eta publiko ki, eskertu nahi zain ditu jendeak eta hor horrek esperantza berri bat emaiten duela prozesuari ere erraiten zaukun. La Comisión konzia, que con el apoyo de todos los actores relevantes, este paso histórico... Ajudara a konsolidar la paz y la convivencia en la sociedad vasca. Hala, eh, eskertu dituela, eh, uh, jam, manika lingamek, ala, eh, izen uh, horrekin, eh, ez uh, zaitasuntipi batzukan ditugu larun batean. Jakin uh, ere, uh, giaztatze batzordeo hortan eta prentxorreko hortan uh, bazirela arrold gu dirlandako apes protestantea, Mateo Zupi hartza apes pikoa, eta Michel Tubiana, gizaiskubidean ligako orezko presidentea, baita ere, txotxe txeveri uh, bake izenean. Bai. Eta Mesuri, Eraman Duela, ere, uh, Ram Manikalinganek Euskal uh, uh, eskal gobernuko presidentari. Hala. Istantian, uh, bilu dituzu lekukotasunak ere, gorde lekuetan uh, ibili dietenenak. Hala, Josebove, Silvian Halo... Eta Ilargo... Jean-Jacques Echeverri. Jean-Jacques ditugu. Bai. Bai. <tose> Apiraren sortzia egun importanta eta erakundearen armagabetzea egun airagandela baionan egun hori barnatzen dugu eta oh, aipatzen zinuen edo laguti, eh, jaman manikan lingamek eh, egiaztatze batzordeko ardur adunetarik batek eta eh, ramantzuela mezoa eta inigurku ju, eskual gobernuko lehen Bai, eta hori ere gauza bon, importantea, Ordeon, biztan dena eh, jendea nitzek galdea pausatzen zuten larumatean nola, setziren Nafarroko gobernuko teskoal gobernuko ordezkariak uh, hor eta e, bon, ez dugu erantzunik egeeran behar bada ere, e, ora ino be, e, gauza zonbait e, behar dirala eta usaietan txartu, ezpaita baita arras usaietan txartua ebe, talde ezberdin hori eguziak elgarrekin agertzia, baina nazpi marratzeko da ala ere e, dela zonbait egun agertu direla, bai Nafarroko gobernu eta eskal gobernukoak, baita ere bi-parlamentuak, eh? eta bi-parlamentuetan, eta horietan barne, usaiako abertzaleak tendentzia ezberdinekoak, poden baita ere sozialistak. Eta horrek, eta horiek sustengatzen dutela eta mugimendu hori, e, e, orduan duan gauza, gauza berri bat da, ala ere. Babesa. Babesa, dudarik gabe eta eskualerian beharrezkoa dena frontxean, indarra maiteko eta mugimenduari, Hor duan, hori äh, ere, da dudari gabe, hemen e, baliatu beharko den e, bide bat ere, eta Eskoal Parlamentuan ere den batzordea, ba, kebideari buruz eta urratzen betetzeko, espaita bukatzen arma itzutziarekin, badira beste urratzak oraino egiteko, eta hor ere e, beharko da dena den sustengua e, baliatu, eta hor bada beste... Eta bat ere idikidena. Bukaeran epatuko dugu berriz Michel berroko uh, irigoin entzunen baitugu. Larun bateko eguna, egoizian eh, beraz bake gilen izenian txetxetxe berrik egidaztatze bat zordeari eman zuela sortzi gorde lekuen uh, helbi helbidea. Eta uh, hantziren frantzes polizia baita ere egidaztatzaileak. Eta egazta zaile horietan hazo mehitzuel garrizketatu dituzu. Bai, horietan Jose Bove ere etorriak zen. Beste eskoaleriko ordezkariak, eskoalerritik kanpokoak ere etorriak. Eta Jose Bove beraz euro-parlamentariak, bere iritzea mehiten dugu, etxagin zen eta beraz nola pastu den eta bere ikus moldea. Moi jete dan la forai euh, a etxari. Les dialogues qu'on a eu avec la police judiciaire, avec les démineurs, les choses se sont passées de manière tout à fait courtoise, sans prise puisque c'est nous-mêmes qui les avons donnés spontanément. Et donc les choses sont en train d'avancer et je pense que c'est un premier pas, c'était le premier pas fondamental et nécessaire pour que le reste du processus se mette en haut. Donc c'est un long chemin. Bide luze bat dela, ezta eta bide hortan berazpartaidea iniz izan direla, eta sortzi gune horietan bakotxean, ogoi edo, edo gehiago ere jende bat zirela, e, Josebo Bokampotik etorritako jendeak, eskual erritarrak ere, jargo, siberutik ere etorriazen parte hartzerat eta berikus moldeare eman dauko. Hala, niko izuntan, bontzulo batetan indian, e Beste jendeli batzuekin, enakia noekin izaten ahaltzen edo hola Nunt, Nuntzin ez denzuekak? E, Etsarren gintian, edo atiginin dian Et Zian eta heltzia lekura Eta gu bezalako bilo zuhuri batzu Eta atxemaitean lekun gainen hama bost bat gazte hoita eta bost urtzez Eta denak euskedaz eta goxuan eta ala, heke konponbide bide bat atzama nahiz Eta hori netako egan ahirik beharko eskoalegi ahudugula eta Atxemaien dugula esendabat eta estia Gero, ongi pasatu dira poliziaikien eta? Bai, bai, bai, bo, problemai gabe. Hakehi duk eta... E, bazela pentsu eta... barne ministri eta... senda bat emanik iknun behit eta entzundien peridikiak eta irratietan eta hola. Uste diat e, nahi zuten senda honeat eta joan zadin. Momadakiat lan gogorren ahor batzen egiteko zerren eta... bai, konprenetzen dira biktimak bat diela, baina... malitzea e, sei egun preso hoik eta hor eta nonbait guriak direnak eta laguntu behar ditugunak bai hurbiltzen eta bai etxeratzen Halaiergo, no sei que tuveri eta txargin ere zena eta tuki esberdinetan bait ziren Silvia Nalo eta socialista deputatua gerei parte hartu baitu bai senperen baitzen eta mere iritzia eta bere ekarpena ere naizuen eman halako mugimenduari qui s'est passé véritablement dans le plus grand respect des uns et des autres ça s'est passé avec beaucoup de détermination d'organisation je pense que ceci cette organisation au millimètre près je pense à forcer le, le respect des autorités Hala, beraz, bere parte hartzea, eta nahiuk handuela, beraz, erakutsi, funtzean, eh, beraz, nortasuna geria eta errandu elarik deputatua azela, hor, polisiak, piskatarrituak ziren, ere, kustia, bon, lako jendeak ere, e, bazirela, eta funtzean importantea zen, erakustia zer susten, sustengoa eta ze parte hartzea bazen zen, olako mukimendu batean. Mm -hmm. Euskari jati hauetan ere, yes iez gumitatu uh, gomitatu ditugu, alarumat goizian, bai honatik zuzenean, denak horiek eh, gomitatu dituguna, frankismo garaian eturri ziren euskal egirat, Xabier Helosegi, Juan Manuel Galarraga eta Jose Oliden, Begoina Arranguren Jose Olidenen bizilagunak ere parte hartu du main inguru horretan, sinesten zuten ez iparaldetik gintziteikenez gatazkatik ateratzeko bultzada hori, galdegin diegu, Juan Manuel Galarraga. Ezken duen pentsatzen iparaldetik aterako zenik, ikusten genduen urtea Pasatuala Pasatuala, pasatuala gauzak aintzinatzen aiz, aizirila, e, Iparraldean indar ahondiba soktan naizela, Eta denborak gutxiko gauza izan da, e, iparraldeko movimentua, gutxikoa, gutxikoa, amarrurte izan da, ez da, ez da asko, eta, eta gutxi da, zer egiten, zer egindan ikusteko. Eta horre bultzara, bultzara undia izan da, iparraldeak, hartu dituen erabakiak, eta hori delata nikusten dut, azkenan azaldu den... E, argazkia hundiori bestalderdian soe eta denak sartu dina izan da, niretzako iparraldeari begira daudelako eta ikusi dutelako zen movimentu izan da saluzi txiki bat bezala jeloskeria, bai, erabiliko zen nuke hori ustanzu jelos dira nik, bai, bai, nik esango nuke baietz eta hori entzat, e, zen egun historikoa 2000 amekeko aieteko konferentziatik landako eta arenagiria edo larun batekoa galegin diego. Horroa, dena bat da. Pena, pena da, sei urte, lagurte basatzia, edo, bosturte basatzia oftan. Pena da. Historikoza da, zuretzatik aurko eguna? Horkoa, bai, bai. Bai, historikoa, bai, gero, ez da, ez da. Hamendik bai. aurrera, ere, zer, oda, historikoa bada, bai. beste horri aldean, horri alde etzuli eta segi, segi bidea. Erakundiak erraten duen bezala, historikoa nahi eta nahi ez, izan behar du, herriaren zatartu zituzten armak eta herriari hitzultzen e e? itzul. dira. Eta hori, benetan historikoa da. Be, biztan dena historikoa eta egun nahundia da, niretzat, baina pentsatzen dut oraindikan denbora pasatuko dala e, zeho zer aldatzeko eta baina biztan dena egun nahundia da, gaur celebratu ingo dugu. <gül> Ahi egun nahundi bada eh? egun bua eta nikuzte eta pentsatzen dut beste aztapen bat beste zerbaitetako ikusiko dugu ikusi dugu iparaldeko e e e e e e e e e guzien ikusi dugu nola alkartu dien politiko gehienak gauza bat egiteko pentsatzen dut bai euskarandako bai harri egiteko ere zeiko dutela hortan eta aber egualdian zerbait sortzen den Xabier gelosegi itziak imatz Juan Manuel Galajaga Jose Uli den eta azken unen bizilagun den, beguina haranguren entzuten genituen hor, behar, uh, Egan bezala, horkezuko dugu aratsuntako emankizuna gizuna istantean, jojo bidart, horretaz baikira ere aratsuntan ontaik goiti. Baina, uh, Michel Berroko irigoini, ekitalditik eh, landa larun batean itza eman diozu behiz? Bai, hor, biztandena, eguna, eh, eh, aintzinatzen zelarik ekitalditik landa ere uh, parte hartzaile ezberdinen iritzia biltzen ginuen eta nola ez Michel Berroko irigoenena. Haren zat, uh, hor, bide luse bat izan dela, asko eman duela, eta Baita ere ikusi duela, iardokitzea ikaragarria izan dela, ala ere zonbait uh, ilabete barne, joan den abendotik, beharrezkoazela hori egitia eta joan den larun bateko eguna ala ere batzuta eta beste eri alako indar bat emaiten duela uste du, Michel Berroko. Ta jendeak berriz, uh, momento eder bat bizi duela pentsatzen du, eta berriz esperantza zerbait, esperantzaren bateriak, Eta nahi bateriak ene ustez ditu. Eta beharko dugu asmatu bidia, ere, e, behar egia da ere, estatuek da behar dutela jo kontsartu, ez dira gauza guziak hola egiten alt. Unin egiten alt dira gauza batzu, behar presoen gaia ez da unin lateralki egiten alt adibidez. Eh? Beharen indarra amaiten dauk egungo egunako hori egiteko. Hala eskual egitik uh, bea dira oai, lehemiziko gatsak uh, ertena, izan behar liteizke uh, edaren eskual presoen urbilzia edo urbilaraztia. Gobernoen ganik. Bai, hori da, beraz berazeran izan dena, errepikatu izan dena, ez gauza ere esai eta gero elburua egia da azkenian be presoak, libratuak izan diten, eh, noiz baita, eta ere eskoalerriak, ere bere uh, naikeriak, eta bere proiektuak aintzina eman ditzen, trabarik uh, kangabe eta hori da ere e, beste urras bat importantea eta politikoki beraz gauzak beste manera bat ez aintzina ditan eskualegian. Eta elkart bizitza era azpimarratu dute, errespetuz eta bi aldeetako biktimak kondutan hartuz, bururatzeko beraz, eh? jo jo bidart, berriz zurekin izan engira aratsuntan, sortzi ontaik goiti Nagier bilduak izan ditugun lekukotasunak, partaidea unitisam baitira hor hala etoki ez berdinetan izan direnak eta sustengoa adierazi nahi ukandutena egun hori, bai eskolaregitarrak eta eskolegitik kanpo ere etorri diren hainbat jende ikusi baititugu eta interesgarri zen be ala, jakitea zergatikote, côté el interesatzen ziren eskolariko egoerari eta hala ni ni hauk aski aritu bai hainbeste jende ikustea hola eta jakitea <coughs> zer den horien bidea ere bai eta ere jakitea zer espero dugun eta zer egin ditaiken oaitik hain zinagoa Jozo bidart, emilaskar